Hoofstuk 255, die mag van die liefde, Joosefse huis word bekend, Joosefse weisheid beskaam die grootes en die reikers van die stad, die goeie nawerking. Die diewe wat so reiklik geskenke ontvang het, het, hulle op, aange, het op hulle aangezicht neergeval en luid geroep, sulke goedheid wat in eeremoedigheid, moedigheid, dit is nimmer eie aan die mense, Alleenlik die onsterflike gode kan vijande nog beloon. Ons verdien hier alleenlik maar straf, omdat ons so echt tegen u hoe gode gesondig het. Maar in plaas daarvan om ons in welverdiende straf te gee, beloon u ons nog en seen ons vir ons misdade. Sou u dan geen gode wees nie? Ja, u is gewis en zekerlik die allerhoogste hemelse heersers, want hier die dade van jy, wat ons mense nog nooit vooreen gesien het nie, getuig daarvan. Daarom eer, lof en prijs aan jy die, dier alle mense op aarde, en die troone van die vorste en alle lukroone sal ewig buig voor jy groot glansrijkheid. Hierna die diewe opgestaan en vervul met dankbaarheid en eerbied, het hulle daar vandaan gegaan en dit in die hele stad bekendgemaak en alle bewoners het gebeef van wie hy hierdie nabijheid van die goede. Hulle het stillekies rondgeloop en het uit louter eerbied dit nie dir waag om te werk nie. Maar al gauw het die vername mense van die stad na Jozef toegekom en om gevraaf die saak wel so gesteld was, soos wat die gepepel in die half verbrande stad uitgebas sy net. En Jozef sê, wat die goeie daak aan hulle betref, het hulle gelyk met hulle geskree, want so het my vrou letterlik waar met hulle gehandel. Maar, dat hulle ons as goede beskou, gee van u, vername en rijk burgers, en slechte getuienis, want daarmee getuig die armige peepel van julle groot hartvochtigheid, dierat hulle in julle niks godelik sien nie. As julle die doen wat my vrou gedoen het, en wat my julle huis doen, dan sal die gepepel spoedig ophou om die bewoners van my huis as goede te beskou. Toe die groot en reik heren van die stad sulke woorde van Joosef gehoor het, waardoor hulle diep getref is, het hulle self baie geskaam en het weggegaan. En hulle was daarvan oortuig dat Joosef maar net in uiterst besondere weise en goeie mens was, maar toch geen Elohim nie. Vanaf hierdie tyd het Joosef sy huis rus gehad. Sy gesin het toen nog een half jaar ongesteerd hier gewoon en is dier elkien geacht en baie gewaardeer. Ook die kynkie het in hierdie tyd geen wonderwerke meer gedoen nie en almal hier het baie natuurlik geleef. Jonathan was meer by Joosef as, as thuis, want dit was vir hom die saligste bestaan.